Грегор Клеган убив коня одним ударом, наполовину розрубавши бідоласі шию. Радощі натовпу змінилися на жахливий вереск. Огар впав на коліна, відчайдушно іржачи у останню мить життя. Грегор тим часом крокував полем до пана Лораса Тирела, затиснувши скривавлений меч у руці. Тримайте його. Вигукнув Нед, але його голос потонув у ревищі на толпу. На почесному помості усі галасували, а Санса плакала. Все трапилося дуже швидко. Лицар Квітів саме кликав по свого меча, коли пан Грегор відкинув його зброєносця у бік і сягнув рукою до поводу кобили. Та почула крові стала дибки, Лора Стирил заледве всидів у сідлі. Пан Грегор змахнув мечем і завдав страшного обіручного удару хлопцеві у груди, вибивши з сідла на кобила побігла геть, а приголомшений пан Лора залишився лежати в грязюці. Але щойно Грегор заніс меча для останнього удару, його перебив скрипучий голос. «Ану, залиш його!» І вдягнена у залізо рука смикнула його геть від молодого лицаря. Гора обернувся у лютому мовчанні і накреслив своїм півтораком вбивчу дугу, вклавши в неї усю велетенську вагу свого тіла. Але хорту піймав і відвернув удара. А тоді цілу вічність двоє братів гамселили мечами один одного, поки прибитого пана Лораса виводили у безпечне місце. Нед бачив, як пан Грегор тричі націлювався вбивчими ударами у шолом собачу голову, але жодного разу Сандор не намірився на відкрите обличчя брата. Кінець бійці поклав у голос короля. І ще 20 розстражників. Джон Арен вчив, їх, що очільникові війська належить мати гучний польовий голос. Роберт добре відповів свій урок на три зубі. Саме цей голос зараз і рознісся над полем. «Припиніть свавілля», – гремів він, – «в ім'я вашого короля». Хорт впав на одне коліно, удар пана Грегора розітнув повітря, і той нарешті прийшов до тями. Він кинув меча і витріщився на Роберта, оточеного королегвардією, десятком лицарів і стражників. Не вимовивши ані слова, він обернувся і пішов геть, відіпхнувши з дороги баріста на Селмі. «А крикнув Роберт, і на цьому все раптом скінчилося. «Тепер Хорт стане переможцем!» – запитала Санса. «Ні!» – відповів Нед. «Ще буде вирішальний герць між Хортом та лицарем квітів!» Але ближчою до істини виявилася Санса. За якусь мить пан Лора Стирел з'явився пішки на полі у простому льоняному камізелку і мовив до Сандора Клегана. «Я завдячую вам життя! Ви переможець дня, пане, і справжній лицар!» «Ніякий я не лицар», – буркнув Хорт, але перемогу прийняв. І Гаман переможця теж. А ще, можливо, вперше у житті любов простого люду. Поки він йшов із поля до свого шатра, його гучно вітали усі глядачі як один. Надрушив разом із Сансою до стрілецького поля. І дорогою до них пристали Мізинець, князь Ренлі та ще дехто з панства. Тирол не міг не знати, що його кобила у охоті, – казав Мізинець. «От клянуся вам, що хлопець саме так все і надумав. Грегор завжди полюбляв величезних завзятих огерів, у яких більше люті, аніж клепки в голові». Здавалося, це його розважало, а от пана Баріста на Селмі аж ніяк. «Подібні витівки не роблять лицареві честі», – суворо зазначив старий. «Не роблять, але приносять 20 тисяч золотих», – посміхнувся князь Ренлі. Того полудня стрілецьке змагання виграв хлопець на ім'я Анжей посполитий без гербів і титулів із Дорнійського порубіжжя. Він здолав пана Балона Лебедина та Джалабара Ксого на ста кроках після того, як усі інші лучники програли на коротших відстанях. нед надіслав Алена розшукати молодика і запросити на службу до дружини правиці. Але хлопець розгорячив від вина перемоги казкового багатства і відмовив княжому посланцю. Бугур тривав десь із три години. Майже сорок вояків брали в ньому участь. Серед них охоче, комонні, заплотні лицарі, молоді зброєносці в пошуках слави. Вони билися затупленою зброєю посеред безладу, грязюки та крові. Тут і там складалися малі загони, які кидалися один на одного, а тоді раптом розпадалися і повергали зброю на самих себе, доки на полі не залишився стояти один єдиний воїн. Переможцем виявився навіжений червоний жрець Торос із миру – голомозий, спалаючим мечем у руці. Він уже вигравав бугурти раніше, бо вогняний меч лякав коней інших вояків, а Тороса не лякало геть нічого. Загальний рахунок включав три поламані кінцівки, розтрощену ключицю, стузінь понівечених пальців та двох коней, яких довелося прирізати. Порізів, розтягів та сенців було без ліку. Не драдів понад усе, що в бугурті не брав участі Роберт. Того вечора на учті Едард Старк плекав більші надії, аніж за довгий-предовгий час. Роберт був у чудовому гуморі, ланістери не показувалися на очі, і навіть дочки поводилися як слід. Джорі привів Ар'ю, і Санса розмовляла з сестрою привітно та чемно. «Турнір був надзвичайно розкішний», – зітхала вона. «Шкода, що ти не бачила, як проходять твої уроки танців». «Я вся побита», – задоволено оголосила Ар'я, показуючи великого бурякового сенця на нозі. «Ти, напевне, танцюєш поганенько», – засумнівалася Санса. Пізніше, коли Санса заслухала саватаги піснярів, що співали складне сплетіння кількох балад під назвою «Танок драконів», нед оглянув сенця сам. «Сподіваюся, Форель не надто суворий до тебе», – мовив він до Ар'ї. Ар'я стала на одній нозі. Останнім часом у неї виходило значно краще. «Сиріо каже, що кожен синець то урок, а кожен урок вдосконалює. Нець скривився. Згаданий Сиріо Форель мав виняткову славу. Його яскрава, бравоська манера бою надзвичайно пасувала до тонкого клинка Ар'ї. Та все ж, кілька днів тому вона блукала замком із чорною шовковою пов'язкою на очах. то Сиріо вчив її відчувати вухами, носом та шкірою, а не очима», – пояснила Ар'я. А до цього вона вчилася різних стрибків та перевертів. «Ар'єчко, ти певна, що хочеш навчатися й далі?» – вона кивнула. «Завтра ми ловитимемо котів». «Котів?» – зітхнув Нет. «Чи не було помилкою взяти того бравостя? Якщо хочеш, попрохаю Джурі навчати тебе далі. Або ж перемовлюся з паном Барістаном. За молоду він був кращим мечником царства. «Я не хочу їх», – відказала Ар'я. «Я хочу Сиріо» нецкуйов долонею власне волосся. Будь-який пристойний майстер-мечник міг би навчити Арю кількох ударів та основ захисту без оцієї дурні про сліпоходження, переверти в повітрі, стрибки на одній нозі. Та він досить знав свою молодшу дочку, аби зрозуміти, що з цією випнутою щелепою сперечатися безглуздо. «Як забажаєш», – мовив він. «А вже ж їй самі скоро набридне. Тільки будь обережна. Буду». Пообіцяла вона урочисто, перестрибнувши легко і вправно з правої ноги наліву. Пізніше, провівши дівчаток містом відправивши спати, Сансу з мріями, а Арю із сенцями, Нед піднявся до своїх покоїв на горі башти правиці. День був теплий, а кімната закрита і задухла. Нед прочинив важкі віконниці, аби впустити прохолодного нічного повітря. Через великий двір він побачив миготіння свічки у мізинцевих вікнах. Вже звернуло з півночі, але вниз по веселощі тільки починали пригасати. Він виняв кенджала і роздивився його. Клинок-мізинця, виграний Тиріоном Ланістером у турнірному закладі, надісланий зарізати брана у вісні. Чому? Навіщо карликові бажати бранової смерті? Навіщо комусь взагалі бажати бранової смерті? Кенджал, падіння брана... Усе це якось мало пов'язатися і з убивством Джона Арена. Він відчував це нутрощами. Але правда про смерть Джона залишалася такою ж затьмареною, як і на початку всього. Князь Таніс не повернувся до король берега задля турніру. Ліза Арен зберігала мовчання за високими мурами соколиного гнізда. Зброєносець загинув, а Джорій далі марно нишпорив бурдеями. Що він мав, окрім робертового байстрюка? Щоб охмурий Зброярчук був сином короля, нед не мав жодних сумнівів. Баратеонова печатка лежала в нього на обличчі, на щелепі, на очах, на чорному волосі. Ренлі ще замолодий, щоб породити такого дорослого сина. Станіс надто погордливий та шляхетний. Гендрі не міг бути нічиїм іншим, тільки Робертовим. Ну гаразд, тепер він знав про байстрюка. Але що з того? В короля були інші байстрюки, розкидані по всіх королівствах. Одного хлопчика бранового віку він навіть визнав за сина, бо його матір була владного роду. Хлопця виховував каштелян князя Ренлі у Штормоламі. Не пам'ятав і першу дитину Роберта – дочку, що народилася у долині, коли Роберт сам був іще дитя. Маленька гарненька дівчинка, яку молодий князь Штормоламу любив донастями. Він ходив до неї кожен день, аби погратися, коли вже давно втратив пристрасть до її матері. Не дав він часто тягнув із собою, навіть проти його бажання. Зараз дівчині років 17 чи 18, підрахував він, більше, аніж було Робертові, коли він її породив. Дивна думка. Серсея не могла, звісно, радіти з походеньок чоловіка. Але зрештою наявність короля одного чи сотні байстрюків нічого не важила для держави. Закон і звичай не давав байстрюкам жодних прав. Гендрі – дівчина з долини, хлопчик зі штормоламу – Ніхто з них не загрожував законним дітям Роберта його думки перервав тихий стук у двері. До вас хтось прийшов ось, пане, покликав Гарвін, імені казати не хоче. Хай зайде, відповів нед, здивувавшись. Гість виявився тілистим чоловіком у потрісканих, заліплених грязюкою чоботях і важкому бурому кобеняку з найгрубішого рядна. Рися обличчя ховав каптур, рук не було видно з просторих рукавів. Ви хто? запитав нед. Ваш друг, відповів чоловік у каптурі тихим незнайомим голосом, треба побалакати наодинці, князю Старку. Цікавість виявилася сильнішою за обережність. Гарві, не залиш нас, наказав нед. Гість зняв каптура тільки тоді, коли двері зачинилися, і вони залишилися самі. Пане Варисе, вимовив нед зачудовано. Ваша ясновельможність, пане Старку, чемно мовив Варис, сідаючись. Чи можу я прохати вас про келих вина? Нед наповнив два келихи літнім вином і простягнув одного Варесові. «Я міг би пройти за крок від вас і не впізнати», – мовив Нед, усе ще дивуючись. «Він раніше не бачив, щоб Євнух вдягався у щось інше, аніж найбагатші шовки та оксамити. Але та людина, що сиділа перед ним зараз, просякла потом, а не бусковими парфумами. Саме на це я й сподівався відчайдушно», – мовив Варес. «Не було б, якби певні люди дізналися про нашу приватну розмову. Королева ретельно слідкує за вами. Вино просто чудове, дякую вам». «Як ви пройшли повз інших вартових?» – запитав Нед. «Зна двору башти стояли Портер та Кайн, а на сходах Алин. Червоному дитинці є шляхи, відомі тільки привидам та павукам». Вибачливо посміхнувся Варис. «Я вас не затримаю, пане мій. Є речі, які вам слід знати».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 Недові заскніло у животі. Євнух влучив у ціль. Скажи Робертові Баратеону, що він не може, не мусить, не повинен чогось робити, і справу вважай зроблено. Але якби навіть він бився, хто б насмілився вдарити короля? Варес здвигнув плечима. У Бугурті брало участь чотири десятки вершників. Ланістери мають багато друзів. Посеред того безладу, ржання коней, ламання кісток. Тороса Мирійського з його дурнуватим вогняним мечем. Хто б казав про вбивство, якби його милістю пав від випадкового удару? Він пішов до глечика і знову наповнив келиха. Після усього вбивця був би сам на свій відгоря. Я майже чую його несамовитий лемент. Ой, лихо-лишенько! Але поза сумнівом великодушна та співчутлива удова змилувалася б над ним. Підняла бідолагу з колін та благословила ніжним поцілунком прощення. І ласкавому королю Джофрі не залишилося б нічого, як пробачити нещасного. Євнух попести в щоку. Або ж Серсея наказала панові Ілену відтяти йому голову. Безпечніше для Ланістерів, хоча й прикра несподіванка для їхнього дружечка. Недвідчув, як у ньому росте гнів. Ви знали про змову, але нічого не зробили. Я очолюю шапотинників, а не воїнів. Ви могли б прийти до мене раніше. О, так, міг би, зізнаюся.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 Я починаю розуміти, чому королева так боїться вас. О, так, жодних сумнівів. То вас їй слід боятися, заперечив Нед. Ні, не слід. Я такий собі, який є. Король має з мене зиск, але цурається. Наш Роберт – звитяжний, славетний воїн. Мужі лицарської відваги зазвичай не плекають любові до нишпорок, шпигунів, євнухів. Якщо настане день, коли Серсея прошепоче «убий мені отого от чоловічка», Ілен пень зітне мою макітру за один мих ока. І хто сумуватиме тоді за бідним варисом? На півночах та півднях про павуків не співають пісень. Він сягнув до неда й торкнувся його м'якою рукою. Але ви, пане Старк, гадаю, та ні, знаю, напевне, вас він не вб'є, навіть заради королеви, і в цьому полягає наше спасіння. Це вже було занадто. На мить Едар Старк нічого не бажав більше аніж повернутися до Зимосічі, простої чистоти півночі, де ворогами були тільки зима та дичаки за стіною. А вже ж Роберт має й інших вірних друзів, заперечив він. Братів, дружину, закінчив Варис з усмішечкою, що різала не згірше від ножа. Його брати ненавидять ланістерів. Хто б казав, та ненависть до королеви і любов до короля – це трохи різне, Ви не згодні. Пан Барістан любить свою честь, великий майстер пецель свою посаду, а мізинець любить мізинця. Але ж королегвардія то паперовий щит, відказав ємнух. Та не дивіться ж так страшно, пане Старку, хай Меланістер сам є присяжним братчиком білих мечів, а ми чудово знаємо, чого варта його присяга. Давно пішли у прах та пісню ті дні, коли біле корзно носили такі лицарі, як Риам Рожвин або принц Аємон Драконолицар. З-поміж нинішніх сімох тільки пан Барістан Селмі, зроблений з чистої сталі. Але Селмі вже застарий. Пан Борос та пан Мерен – королевині створіння до самих кісток. Та й про інших в мене є ґрунтовні підозри. Ні, пане мій, коли мечі вилетять із піхов, Роберт Баратеон матиме коло себе єдиного справжнього друга – вас. Треба сказати Робертові, мовив Нед, якщо ви говорите правду, хай частково, то король має знати. Які ж докази ми покладемо перед ним? Мої слова проти їхніх? Мої пташечки проти королеви та крулеріза, проти його братів та радників, проти оборонців Сходу та Заходу, проти усієї сили Кастерлі на скелі? Прошу вас, викличте пана Ілена самі.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 Яскравому обладунку за тими серпиками на киреї. Шкода, що юний лицар помер так раптово. А ви ж навіть і побалакати з ним не встигли. Нет почувався так, наче його самого отруїли. «Зброєносець», – мовив він, – «пан Гуго!» Коліщатка всередині коліщаток, а ті всередині інших коліщаток. У голові йому гупало. «Але чому? Чому зараз?»